Eta zer egiten zenuten orduan janaria kontserbatzeko Janaria hiru modutan kontserbatzen genuen. Etxeko lekurik freskoenean armairutxu bat geneukan oztegia, freskera gure garaian, eta antxe gortetzen genuen janaria. Aragia kontserbatzeko gatza erabiltzen genuen, eta gazikutsan sartzen genuen, eta audan izotz blokeak saltzen zituzten. Eta basezenukaten mikrowin laberik? Bai zera, Sukaldean ekonomika geneukan eta denaan egiten genuen. Ekonomika zer da hori. Zukaldea da burdinazko sukaldea eta labea berdantzegoen zegoen labea, Baina ikatza ere erabiltzen genuen. Zebero jailu sistema zenukaten. Guk tximinia geneukan, Baina hotz handia zegoenean bakararri pizten genuen. Ikatza garestia zen eta beste batzuek sutontziak zeuzkaten. Arropa lixatzeko zer abiltzen zenuten? Arropa lixatzeko lixa burdinak erabiltzen genituen, baina ez elektrikoak, burdinazkoak, sukaldeko txapaganean berotzen genituen. Eta telefonorik, telebiztarik, bazen eukaten? Telefonorik ez genu kan, baina hauzo tabernan bernan bazegoen eta denok telefono ura erabiltzen genuen. Televistarik ere eske neukan, baina irratia bai. Eta musika non entzuten zenuten. Irratian entzuten genuen, baina aberatzek gramófonoa zeukaten etxean. Eskerrik asko amona.